A nagymama közbelép. A 76 esztendős Mrs. Marló legidősebb fiával ült együtt. Fred Marlowe nyugalmazott tengernagy egy kis aranyozott, régi művű medáliont mutatott az anyjának. A medálionban két kép volt elhelyezve, egy három éves kisgyermek és egy fiatal nő arcképe. Nézd ezt a medálion, mondta a tengernagy. Ma vettem el a minisztérium egyik szolgájának koltestéről. Talán te is ismered. Tomnak hívták. Ismertem. Mi történt vele? Bezuhant a liftaknába. Mindenki szerette a minisztériumban. Szelíd, engedelmes fiatalember ember volt Tom. Márkor a reggel ott bíbelődött virágaival a kertben. Mosolyogva köszönt az érkező tisztviselőknek, és késő estig ápolta a növényeket. És tudod ki volt ez a szelíd kertész? Ha nem hal meg, sohasem derül ki. A fekete kapitány fia. Él még ez a szörnyetek? Igen, azt mondják. Kalózokról sohasem lehet biztosat tudni. És annyian élnek vissza a nevével. A kínai partok közelében legalább négy-öt kalóz használja ezt a retteget nevet, és a hírhet fekete kapitány lobogója alatt öldökli a szerencsétlen csempészeket és hasonló áldozatait. Hogy lett ez a fiú a minisztériumban kertész? Érdekes módon, hallgasson meg. Halála előtt eszméleténél volt, és engem kéretett az ágyához. Valami oknál fogva engem különösképpen szeretett. Szegény Tom. Idadta nekem ezt a medalliont. Az édesanyja is ő van a képen. Nagyon előkelő gazdaglány volt az anyja. Harminc két év előtt a fekete kapitány egy kiránduló társaságot rabolt ki a tengeren, és magával hurcolta ezt a gyönyörű nőt. És ez az asszony megszerette a kalózt. A kalóz pedig az ő abba hagyta a kalózkodást, feleségül vette is egy szigeten telepedett le. A leány fivére tiszt volt, évekig kutatta a hugát, és egyszer véletlenül ráakadt. Tom már a világon volt, talán három éves lehetett. Ez a kép ebben az időben készült. A fekete kapitány valahogy megmenekült, de az asszonyt a gyerekkel elhozták San Franciscóba. Erőszakkal hozta el a fivére. A házasságot könnyű volt érvényteleníteni. Az asszony azután még férhez ment, de rövidesen meghalt. Állítólag bánatában. Az első férjét szerette. A kalózt. A fivére azután bejutatta az árván maradt tomot a minisztériumba. Ez volt a mi szelit kertészünk szomorú titka. Arra kért engem, hogy ne temessük el a mostoha apja családi sírboltjába, mert hiszen ő a fekete kapitány fia. Józanul és értelmesen beszélt, azt mondta jobb, ha ő most meghal, mert mindig félt, hogy egyszer csak kitör belőle az apja fékezhetetlen vad természete. Szelítségével ezt a félelmet folytatta el. Félt a tengertől, mert húzta valami oda, és tudta, hogy a fekete kapitány kalóz dinasztiájából származik. Apja, nagyapja és minden nemzetséget tengeren élt, és ott is halt meg. Véres nevet és kegyetlen utódot hagyva maga mögött. A kertész Tom félt az apja vérétől. Félt a gyilkos összöneitől. Szegény. Egy óra előtt halt meg, és a medáliont nekem adta emlékül. Az őszasszony sokáig nézte a medáliont, a bájos fiatal a nőt és a csöbb gyereket. Észre sem vette, mikor a tenger kiment a szobából. Johnra gondolt. Az ő édesanyja is férhez ment újra, de négy éves sem volt John, mikor meghalt az asszony. Szegény gyerek. Most a halpját a háborúban veszített el. Ez a Tom sem lehetett idősebb, mint John. De John a két rajongó nemes Marlók közül való volt, míg ez a boldogtalan kertész egy kalóz generáció nehéz vérét rejtegette, a élt. A medáliont az asztal fiókjába tette. Ekkor lépett be John. Mrs. Marló jól ismerte az unokáját, de ha nem ismerte volna, akkor is láthatta ezen a csügget szomorú arcon, hogy nagyon-nagyon rossz lelki állapotban van a fiatalember. Megcsókolt a nagyanyja kezét, leült, és sokáig nézett maga elé. – Mi bajod van, John? – Nagyanyó, borzasztóan fáj, hogy gyáva vagyok. És gyenge, miért neveltél úgy, mint valami meleg házi virágot? John nem mondott túljat a nagyanyja számára. Mrs. Marlowe sokszor szomorkodott, belátva, hogy helytelenül levelte az unokáját. De ez a nyílt szemrehányás mindennél jobban fájt. – Túlzott vagy, John! A XX. században nem az ökölés a vakmerőség a legszebb férfi tulajdonság. Mi történt veled? Pofon ütöttek. Először nagy csönd támadt. Aztán John lassan elmondott minden. Szerelmétől kezdve, és a jávai majó embertől a pofonik. Az öreg asszony keservesen érezte, hogy frázisai a kultúráról és a diadalmas értelmiség XX. századáról, csak úgy hatnának erre a felpofozott fiatalemberre, mint egy megtámadott országra az unió gondolatának hangoztatása. Mélységes szomorúsága unokájáért, lelkiismeret furdalása és határozott gyors észjárása most váratlanul egy különös ötletmentőjövét dobta oda számára. Még jóformán ki sem bontakozott a gondolata nagyanyú anyában, már meg is szólalt. Kedves John, mondta komolyan. Azt hittem, a sors meg fog óvni ettől a fájdalmas közléstől, de amit elmondtál, az kötelességem teszi, hogy felvilágosítsalak, hogy okát adjam annak, amiért ilyen csendes embert neveltem belőled. Tudd meg gyermekem, hogy a te édesapád, akit nem ismertél, akiről azt hitted, hogy fölbirtokosként halt meg, az az ember, szegény anyád első férje, a fekete kapitány volt. A fekete kapitány, akinek minden őse, mint retteget kalóz fejezte be életét. Ki mondta? Szegény Tom meghalt, és talán nem veszi rossz néven, hogyha Mrs. Marlowe az ő életéből vett motívumokkal szeretné elhitetni Johnnal, hogy vérébe fékezhetetlen kalózősök ösztöne kerint. Ez a nagyanyó igazán nem halott soha önlebecsülő komplexekről, gyenge emberek önbizalmának fokozásáról, és mégis. Egy gyakorlott idegolvos sem használhatott volna zseniálisabb fogást lelki betegével szemben. Kérdés, hogy sikerül-e? John döbbenten nézett. Az én apám? Talán sohasem mondtam volna, mert ha nem teszel szemrehányást túlságosan puha neveltetésed miatt. A te édesapád nem az én megboldogult fiam volt. Mikor elvette anyádat, három évesen voltál. A fekete kapitány harminc évvel előtt egy kiránduló hajót támadott meg, amelyen édesanyád is ott volt. És elmesélte Johnnak az egész történetet, amelyet az imént hallott a tengernagytól. Némi módosítással, például az ő fia Fred Marlow játszotta ebbe a történetben a szabadító tengerész tiszt szerepét. Az a körülmény, hogy John is korán vesztette el szüleit, elfogadhatóvá tette a történetet. És most már megértheted, fejezte be Mrs. Marló a történetet, hogy miért neveltelek gyávának? Mert nem az én vérem vagy, de mégis épp úgy szerettelek, mint a saját unokámat. Féltem attól, hogy egyszer csak kiült belőled az zaborlátlan vad tengeri rablóvére. Benyúlt a fiókba, és elővette a medáliót. Most dől el minden. Mennyire emlékszik John édesanyja arconásaira, akit négy éves korában veszítettel? Most átadom neked is. Sokszor nézegettem itt, ha egyedül voltam. Ez az anyai örökséged. Ilyen volt az édesanyát, mikor még a fekete kapitány felesége volt. És az a gyermek te vagy. Teddel őrizd meg jól, és ha megbántanak, akkor ahelyett, hogy kezet emelnél valakire, markold meg ezt a medáliont, és gondolj arra, hogy egyszer szóhoz jut benned az apád, nem tudod már többé elhallgattatni. John a medáliont nézte. Az a halovány emlék, amelyet inkább édesanyja alakjáról és arcáról maradt meg benne, visszaidézhető vonások nélkül, nem állott ellentétben ezzel a finom, szomorú tekintetű képmással. Feldúltságában nem reagált határozott érzelmekkel a megrendító történetre. Nézte a medáliót. Érdekes, cizellált aranyból. Nem is sejtette, hogy néhány óra előtt a fekete kapitány haldokló fiának a nyakán függött ezen a vékony láncot. Megrémítette az, amit a nagyanyja mondott. Felállt, de egy pillanatig megkapaszkodott. Most, most felmegyek a szobámba. Nem akarok beszélni, mondta, és bizonytalan léptekkel, mint valami holtkoros elhagyta a szalont. Mrs. Marlowe először úgy érezte, hogy utána megy, és őszintén bevallja a csalást, de meggondolta. Hm, végre is ráér, ha látja, hogy baj csinál. Szomorúan aggódva nézett a nyitva maradt ajtóra, amelyen át unokája, aki Telivér igazi Marló volt, abban a hídben távozott, hogy ő a fekete kapitány fia. Larry pedig úgy gondolkodott, hogy pénzért Amerikába mindent lehet kapni. Itt már vásároltak birodalmakat királyostól és annélkül, lehet kapni kéz alatt Európából importált lovagvárakat. Miért ne lehetne hősi nimbuszt venni? Bátor férfiúi erényeket, ha ez kell. Ha például hirdetést adna fel, amelyben jelentős összeget kínál fel ilyesmiért, bizonyára sok ajánlat érkezne. De honnan? Egy angol üzletbarátjától megtudta a beszerzési forrást. Az üzletbarátja elmesélte, hogy a közelben hemzsegő kalóztanyák egyikét kereste fel, és igazán hátborzongató jelminben élményben volt része. Larry, aki nagyon jól tudta, hogy emberemlékezet óta ezen a tájon nem csak tengeri rablók, hanem még tengeri zsebmetszők vagy csirketolvajok sem fordulnak elő, nyomban sejtette, hogy blöffről van szó, tehát tüzetesen érdeklődött barátjánál a látogatás körülményeiről. Itt tudta meg az utazási iroda nevét, ahol rövid utánjárással kinyomozta Havliceket, a kalózkirályt. A kalózkirálynak, aki hotelszobájában felkeresett, elmondta, hogy milyen megbízásról lenne szó. Havlicek, mint egy gondos belgyógyász, figyelmesen végighallgatta Lerit, megértően bólogatott és szülcsölte a tejáját. – Ön segíthet rajtam, – mondta Lerit. – Nem hagyom magamon száradni a gyanút, hogy gyáva vagyok. Maga összehozhat valami izé, ö, szituációt vagy ilyesmit, amiből Méri láthatja, hogy igenis számíthat rám a legnagyobb veszély esetén is. – Uram! – Vérszomjas kalózaim csak törvényes határokon belül fejtik kiműködésüket. De lehetne esetleg olyasmit, hogy ő nagyságának zsaruló levelet írunk, és az ön retthethetetlen válasz levelei posta fordultával szétkerkedik a bandát. Ez veszélytelen és olcsón megszámítom. Portóval együtt négyszáz dollár. Nem jó. Ajánlott levélben elkövetett hőstettek, nem meggyőzőek. Kérdje ön el, hogy Otello levelet ír. Ahelyett, hogy nyítszínen leszúrja vetétársát. Bocsánat, az illető a nőt szúrta le. Lehet, hogy Európámban ez a fellépés férfias, de nálunk uram négy unciás kezdjük 90 kell állni a férfinak. Hanem, Ivóna véleményet szépen keresztül vit ügyes kis éjszakai rabló támadásról. Nem jó, belekeveredhet a rendőrség. És itt nem arról van szó, hogy én boxoljak hanem hogy huzamosabb ideig mennyasszonyom jelenlétében józan, férfias és bátor legyek, A bennünket körülvevő veszély dacára. Hát, mit szólna például egy remekbeszabott festői kalóztámadáshoz a nyílt tengeren, martalócokkal, halásfejes lobogóval? Nem rossz, kis lövöldözés? Félek, hogy ez megdrágítja. Puskáig nagy része ugyanis haszna vehetetlen, és függetlenül ettől külön ecérre a töltésmentes patronokat kell beszerezni. Agadalmaskodott a véntengeri farkas, miközben egy apró ráspójjal körmeit tápolvatta. Pénz nem számít, de sajnos amelyikai állampolgárokat nem lehet becsapni azzal, hogy San Francisco közelében kalószigetek vannak. Uram, én a nyolcvanas években Bostonban sikerrel árusítottam egy hajnövesztőszert. Amelynek összetétele megegyezett a tűzoltók csizmáját viszhatlanító kenőttel. Azóta Amerika sokat fejlődött. Hm. Bostoni lerakatom még most is haszonnal dolgozik, jegyezte meg Havlicek. Ha gondolja, készséggel elhúcoljuk önt és tisztelt hozzátartozóit egy kalózhajóra. Ön meghívja a szóban forgó hölgyet és néhány ismerősét egy szép gyap kirándulásra. Megvan szólt közbe Leri. Rendeznek egy néhány napos jakkirándulást, maguk megtámadják a vitorlást, és elhúrcolna bennünket egy szigetre. – Jó ötlet! – bólogatott havlicek. Milyen sziget legyen? Hát lehetőleg kopár legyen, de nem minden komfort nélkül. Szóval a foglyokot egész egyszerű vaságyakan alszanak, mindössze egyetlen párnát kapnak. Az épület kívülről zolt, de belülről tiszta. Az élelmezés egyszerű, de azért tápláló, és véletlenül egy csomó folyóirat is van valahol, amit lemészáró utasok hagytak ott. Tökéletesen értem. Olyan szigetet bérelhetek, amilyet akarok. 150-től fölfelé kaphat már Bélbe szigetet vulkánnal vagy vízeséssel. 200-ért és 220-ért ajánlottak egy szigetet, valódi európai remetével, aki 12 éve ruhanélkül tartózkodik egy barlangban növényi táplálékon ér, képeket fest és szájharmonikázik. A sziget kiválasztását önre bízom. A sziget legyen elhagyatott, de lehetőleg árnyékos és egészséges. Végre is kalózok tanyázhatnak egészséges helyen is. Ennek uram, vonja le a következményeit, ha az lesz szó. Nyugat lehet, nem fogok alkudni. Mielőtt én indulnék, mindent megbeszélek magával. Figyelmeztetem, hogy realistikus legyen a támadás és az elrablás. Minél realisztikusabb, a támadáskor én ellenállok majd férfias daccal, de végül elnyom a Ha parancsolja, megfutamodnak a kalózok. Nem, nem, úgy nem tudok hősieséget mutatni. Én majd ellenszegülök, előrántom a revolveremet, amely vakra lesz töltve, néhány lövést adok le, az első felém rohanót de a többség tapintatosan leteper. Figyelmeztetem, hogyha szérülést szenvedek, Elveszíti a fele hononárimot. Mit képzel? Látszólag vaddulakodás lesz, de alapjában véve egy karcolás sem éri. Azért realisztikus legyen. Kötözzenek meg, és én még akkor is szitkokat fogok szórni önökre. Mocskos kalózóknak fogom nevezni önöket, és gyáva orv támadóknak. <gül> Nyugodtan, nem vagyunk érzékenyek. Ezután elhurcolnak bennünket a szigretre, és kijelentik, hogy csak súlyos váltságdíj ellenébe bocsájtanak szabadon. Uram, ön filmírónak született, lelkesedett a kalóz vállalkozó. Most csupán egy agályom van. Tegyük föl a lehetetlent, hogy a rendőrség kinyomozza a tetteseket. Mit csinálok én akkor? Hát, látja, erre nem gondoltam. A kalóz csak egy percig gondolkodott semmiség az egész. Ön írásban adja, hogy az egész elrablás tréfáját személyesen eszelte ki, és a megbízó levél felmutatója határozat kérésére vitte öntött és társait a pusztaszigetről. Rendben van. És még egyszer a fő, hogy minden élethű legyen. Realisztikus, uram, realisztikus! Nyugodt lehet. Hátborzongatóan élethű lesz. És úgy is lett.